Aznap este az egész előkelő társaság felbojdult, mintha kitéhez hasonlóan érezték volna, hogy fogytán az idő. Ezek szerint nem csak ő volt tudatában annak, hogy az egyre komolyabb költségekkel járó báli szezon egyre kevesebb lehetőséget tartogat. A táncok felgyorsultak, a pesgő nagyobb ütemben fogyott, a nevetés harsányabb lett, az egész termet felfokozott izgalom töltötte be. Kitty végigjárt jó néhány helyiséget. Azzal látotta magát, hogy pemberton keresi, a tekintetével azonban a hölgyeket pásztázta. Egyszer csak ráakadt Miss Bloomra, aki épp úgy, mint előző alkalommal, egymagában szerencsétlenül ácsorgott. Kitty nagy levegőt vett, felkapta a szopnyáját, és szapora léptekkel oda hozzá. Miss Bloom, köszönt, talán túlságosan is harsányan, a lány ugyanis összerezzent ilyetében. – Te jó ég! Milyen borzasztóan érzékenyek ezek a londoni ifjú hölgyek! – Miss Miss Bloom rideg tekintettel mérte végig. Talán dicsekedni jött? Oh. – Ó. Kitty elismerte, hogy Miss Bloomnak minden oka megvan haragudni rá, hiszen nem sokkal azután, hogy elsírta neki a bánatát a kudarcra ítélt szerelmével kapcsolatban, szemtanúja volt annak, ahogyan Kitty nagy igyekezettel teszi a szépet az ő szíve választottjának. Hogy tetszik önnek a báli szezon? kérdezte Kitty, mint aki meg sem hallotta a kérdést. Látom, hogy táncolt Mr. gray el Kiváló úriember. Igen, kiváló, Feleltem Miss Blum Csak hogy miután ön olyan ügyesen Mr. Croton kegyeibe férkőzött, immár nincs okom arra, hogy nemet mondjak a szüleimnek, akik a Lord Ardennel való házasságomat tervezgetik. A döbbenettől Kitty még az illemről is megfeledkezett. Lord Ardennel? – kérdezte elszörnyedve. – De hisz az az ember borzalmas, és kétszer olyan idős, mint ön. – Igen, mindenki hallott róla, hogy ön egyszer már világosan kifejezte a Lord Ardennel kapcsolatos véleményét, vágott vissza Miss Blue. Felsóhajtott, és a hangját meglágyította a reménytelenség és a bánat. – De nincs értelme ellenkezni, hiszen másra nem számíthatok. Amikor a lány elfordult, és a bálterem felé pillantott, Kitti rögtön tudta, kit keres a tekintetével. Nos, nem az ő gondja, hogy mi lesz ezzel a lányjal. Miss Bloom mindent megkapott az élettől, ennek ellenére most mégis vesztésre állt egy olyan küzdelemben, ahol nem sok nő képes helytállni. Kittiből újabb sóhaj szakadt fel. Nem, ez így nem helyes. Belekarolt a lányba, és magával rángatta őt. Mire készül? kérdezte riadtan Miss Bloom. Rosszul érzi magát. Adta ki az utasítást Kitty. Dehogy is! tiltakozott a lány, és igyekezett megvetni a lábát anélkül, hogy túlságosan nagy feltűnést keltene. De igen, erősködött Kitty, rosszul érzi magát, szédül, és friss levegőre van szüksége. Kérem, ne maradjon le! Nem értem, hova von szól, siránkozott Miss Bloom. Mr. Croton, szólt erélyesen Kitty, mire a fiatalember, aki mindaddig a falra akasztott festményt vizsgálgatta, oda kapta a fejét. Ilyetnek tűnt, ami az ő esetében megszokottnak számított. Amikor azonban Kitty társaságában Miss Blumot is megpillantotta, a szeme a szokásosnál is jobban elkerekedett. – Mr. böt, szólalt meg bizonytalanul. A tekintete újra Miss Bloomra ra tévedt, mintha nem hinne a szemének. – Mr. Croton, segítenie kell! – sürgette őt Kitty. – Drága barátnő Miss Bloom gyengének érzi magát. Ki kísérni őt a friss levegőre, amíg én kerítek egy kis repülősót, és szólok az édesanyjának? Jöjjön gyorsan, és nyújtsa a karját, ha kérhetem! – Mr. Croton egy ugrással ott termet mellettük. Kitty örömmel nyugtázta, hogy a viselkedés valódi lovagiasságot takar. Természetesen, mondta, és féltő aggodalommal nézett a fiatal lányra. Miss Bloom, jól érzi magát? Igen, felelte elhaló hangon az ifjú hölgy. Kitty elégedetten állapította meg, mennyire hihetővé teszi a lány, sápatag arca, a kis előadásukat. Jövök, amin tudok... Ígérte, majd Miss Bloomhoz hajolt, és bizalmasan, ugyanakkor jól hallatóan odasúgta: Ne nyugtalankodjon, Miss Bloom. Tudom, hogy nem szeretne feleségül menni Lord Ardehez, de biztos vagyok benne, hogy talál majd kiutat a nehéz helyzetéből. Kitty ezzel hátrébb lépett, és örömmel látta, hogy Mr. Croton a szavai hallatán őszintén felháborodott. Beigazolódni látszott a sejtése, a férfiak mindig szívesen tetszelegnek a hőslovak szerepében, különösen az olyan csinos hölgyek előtt, mint Miss Bloom. Érdeklődve figyelte, ahogy Mr. Croton gyengéd mozdulatokkal kikíséri a hölgyet a teraszra, ahol az illendőség kedvért az ajtó közelében maradtak, de hallani már nem lehetett őket. A helyzet tökéletesnek bizonyult, az illemszabályoknak megfelelt, ugyanakkor csodásan meghit volt. Kitty elégedetten sétált vissza az italokkal megpakolt asztalhoz. Elsze ágában sem volt utána járni a beígért repülősónak. Biztos volt benne, hogy innentől Mr. Croton már maga is elboldogul. Igaz, hogy ezzel elveszítette a legígéretesebbet, a megmaradt kérői közül, mégsem bánta meg, amit tett. Igen, sokszor viselkedett szívtelenül, de ez egyszer talán sikerült jót cselekednie. Épp azt fontolgatta, hogy elmajszol egy kis édességet, csak hogy erőt gyűjtsön, mielőtt megkeresné a pemberton amikor valaki halkan a fülébe sógott. Azt hittem túlságosan el van foglalva a saját eljegyzésével, és nincs ideje másokat összeboronálni, Morbolt a Redcliff. Sajnos nem tudom, miről beszél, mondta ártatlanul Kitty, majd kiválasztott egy étvágygerjesztő süteményt, elindult és megállt második György portréja alatt. Red Cliff a nyomába eret és kíváncsi tekintettel sűrkészte őt. Igazán nem volt muszáj megtennie, szólalt meg különös hangon. Amit Mr. Croton értett, azt hittem, ön az egyik udvarlója. Kitty bólintott. A szíve máshová húzta. Nem éreztem helyesnek kihasználni két ember félénkségét, amikor könnyűszerrel megoldhattam a helyzetüket. Meglep, misztábbott. Ismerte be ősziddél Radcliffe. Túlságosan szívtelennek tartottam egy ilyen kedves gesztushoz. A férfi bókja egyben is volt, de Kitty nem húzta fel az orrát. Radcliffe szavai egybecsengtek a saját véleményével, így biztosra vette, hogy a férfi is tudja, milyen nagy áldozatot hozott a ma esti jó cselekedetével. Hirtelen megint úgy érezte, hogy a férfi a szívébe lát, és ez az érzés nem volt kellemetlen. Én is annak tartottam magam, felelte egyszerűen. Ebben a pillanatban arra jött, és Kittinek ütközött egy magas, ifjú hölgy, akinek a fején jókora, gyönyörűen fonott konty díszelget. Kitti remélte, hogy tovább áll, de az illető felismerte Red és miután a férfi rangjának és vagyonának emléke felidéződött benne, sugárzó arccal bizonytalanul meghajolt előtte. Gyönyörű teremtés volt, de ahogy kisé imbójogva felegyenesedett, látszott rajta, hogy a kelleténél többet ivott. Kitti a szemes arkából figyelte a férfit. Ilyesfajta hölgyet szán neki a sors vajon? Ez az ifjú hölgy kétségkívül jó módú volt, és rendkívül divatos. A frizurájának és az öltözködésének bizar stílusát csak is egy nemesi származású hölgynek nézhették el. De ha redcliffe tetszett is, rendkívül ügyesen titkolta. Milyen régen találkoztunk, uram? Szólalt meg a hölgy, majd miszt elbötött figyelmen kívül hagyva a férfinak nyújtotta a felékszerezett kezét. Redcliffe a hölgy ujjai felé hajolt, elmormolt egy udvarias köszönést, a tekintete azonban rideg maradt. Miss megborzongott, amikor eszébe jutott az első találkozásuk, és magában hálát adott, hogy egy ideje már nem volt része ilyen szúrós tekintetben. Igaz azóta jó néhányszor összekaptak már. A hölgy mindent megtett, hogy beszélgetést kezdeményezzen. Red Cliff azonban makacsul ellenállt, és a kérdésekre olyan rövid válaszokat adott, hogy mindössze egyetlen szótag választotta el az otromba udvariatlanságtól. Ezer éve nem láttuk egymást, ömlengett a hölgy. Hallotta, milyen nagyszerű tetteket vitt véghez a kontinensen. Muszáj mesélni a Waterloo-ról. nyilván nem érezte úgy, hogy muszáj lenne mesélnie, ugyanis egy szót sem szólt, csak készeredetten mosolygott. A hölgy, akit nem volt ilyen könnyű eltántorítani, hízelegve áradozott tovább. Tudja, a nővérem ott volt Richmond hercegné báján. Azt mesélte, hogy csodás látvány nyújtotta, hogy önök tisztek ellovogoltak a bából a csatába. A látványa, hogy visszatértő már kevésbé lehetett, csodás, ebben biztos vagyok, felelte Redcliffe fagyosan, tekintve, hogy aznap rengetegen életüket vesztették. Ez a megjegyzés végül meggyőzhette a hölgyet, hogy a jelenléten nem kívánatos, mert gyors meghajlással távozott, miután szúros pillantást vetett Kittire. re Radcliffe és a lány néma csendben néztek utána, és mivel Redcliffe továbbra is barátságtalan arcot vágott, Kitti visszafordult, és inkább a felettük függő portrét vizsgálgatta. Különös lehet újra itt lenni, miután megjárta a kontinest, szólalt meg halkan. Mindketten kerülték a másik tekintetét, inkább a festményt nézték. Kitti még akkor sem fordult a férfi felé, amikor hangosan kimondta, ami a fejében járt. A pillanat túlságosan törékenynek tűnt, mintha varázslat hatása alatt lettek volna, amely lehetővé tette, hogy szivakodás helyett a külvilágot kizárva őszintén beszéljenek egymással. Igen, az, felelte ugyanolyan halkan Redcliffe. Jó időbe telt, amíg újra békére leltem, miután a történtek után. Volt a krémál mai? kérdezte Kitty. Redcliffe szúrósan nézett rá, és az arcát fürkészte, hogy lássa, gónyolódik-e rajta. Igen, szólalt meg végül. Honnan tudta? Biddingtonben Mr. Swift a tengerészetnél szolgált. Ő nagyon rossz állapotba került utána. Redkliff bólintott, aztán újabb csend telepedett rájuk. De ez a csend nem volt kínos, és Kitty nem feszenged, hogy mindenképpen megtörje. És London megváltozott, mióta legutóbb itt járt? kérdezte végül. Nos, igenis, meg nem is felelte a férfi hosszas tűnődés után. Bizonyos tekintetben London olyan, mintha meg sem legyintette volna a háború szele, mintha meg sem történt volna az a sok szörnyűség. Vannak pillanatok, amikor magam is így érzem. Redcliffe egészen nyíltan beszélt. Az elmúlt néhány percben átléptek egy láthatatlan határvonalat, és miközben őszintén kitárulkoztak egymás előtt, szinte megfeledkeztek a bárról és az összes többi vendégről. – És ez megnyugvást jelent? – kérdezte Kitty, aztán olyan hosszú csend következett, hogy úgy tűnt, Red Cliff nem is felel. – Sokáig utáltam itt lenni – szólalt meg végül – ezért is maradtam oly sokáig távol. Annak idején könnyelmű életet éltem. A szerencsejátékok, az ivászat és az udvarlás töltötte ki minden időmet. De miután hazatértem, végeztem a sokos ostobasággal és az életünket meghatározó nevetséges szabályokkal. Nem számított semmi azok után, azok után, amiket megtapasztaltam. Azok után, hogy annyi embert elveszítettünk. Ekkor a bálterem másik vége felé bökött, ahol Hiszli kapitánya többiekkel együtt táncolt. Hiszli a legbátrabb ember, akit csak ismerek. Én csak a száznapos uralom alatt harcoltam, ő viszont éveket töltött a kontinensen. Mégis ő volt az, aki segített megőrizni a józan eszemet, miután visszatértünk Angliába. Itt a bálokon viszont mindez nem számít. Az életét itt a vagyona, vagy épp a pénztelensége határozza meg, és nem az érdemei. Ez nem igazságos, értett egyet Kitty. Szoba hozhatta volna, micsoda a képmutatás Redklif részéről, hogy hízli nehéz helyzetével együttérez, míg az övével nem, de inkább nem tette. Rájött, hogy többé már nem akar hibákat keresni a férfiban. Azt mondja, sokáig utált itt lenni, ezzel most is így van? kérdezte. Nem annyira, mint gondoltam, ismerte Beretcliff. Korábban nem is tudtam, mennyire hiányzik a családom, és mennyire elhanyagoltam őket a távolmaradásommal. Ráadásul az utóbbi időben, bevallom, az itt létem igencsak szórakoztatónak bizonyult, ahogy figyeltem önt, és azt, ahogy báránybőrbe bújt farkasként letarolja a társaságot. Társalgás közben már nem a portrékat nézték, hanem egymást. És ahogy Redcliffe szája felfelé görbült, Kitty érezte, hogy ő is elmosolyodik. Épp mint az első találkozáskor. Most is megdöbbentette őt, mennyire más a férfi arca, amikor mosolyog. Ó! Oh! – Szóval ezért állt rá, hogy segítsen? – kérdezte. – A szórakozás kedvéért? – Nem vagyok biztos benne, hogy a ráálltam a megfelelő szó – vágott vissza Redcliffe immár széles vigyorral. Kényszer hatására cselekedtem, miután megzsarolt. Egyszerűen nem volt más választásom. A lány halkan felkacagott. Az emlék valahogy megszépült, és most inkább volt mulatságos, mint szégyen teljes vagy kínos. Kis arról is megfeledkezett, hogy ők ketten valamikor hadilábon álltak egymással. is volt választása. Feleselt, és az összecsukott legyezőjével gyengéden a férfi karjára csapott. Nos, erről nem vagyok meggyőződve. Ingatta a fejét Radcliffe. A szavai, amelyeket tréfásnak szánt, ezt kiti biztosra vette, meglehetősen komolyan hangoztak, és Radcliffe meglepet tekintetéből ítélve őt magát is váratlanul érték. Ezek után egy hosszú, jelentőség teljes pillanatig egymás szemébe néztek, a szürke és a barna szempár összekapcsolódott. Majd Redcliffe megköszörölte a torkát, hogy oldja a feszültséget. Kitty gyorsan kortyolt egyet a limonádéjából. – Örömmel jelentem, hogy Mr. Pemberton valóban olyan tehetős, mint ahogy mondják. Szólalt meg Redcliffe rövidke hallgatás után. – Ó, valóban? – Kitty derűs hangot erőltetett magára, Esetleg meg kérdezhetem, milyen forrásból értesült erről? Mr. Pemberton intézőjétől, az Inasától és a Szabójától. A számláit mindig időben fizeti, a személyzet nem panaszkodik elmaradt fizetésről, és a birtok intézője két vagy három sör után azzal dicsekedett, hogy a befektetéseik igen kedvezően térültek meg. Az ön Pembertonnél kevés vagyonosabb kérő akad, évi 8000 font, semmivel sem kevesebb. A lovászínasom, Lawrence járt utána, már pedig ő igencsak tehetséges kém. Ez jó hír, szólalt meg vontatottan Kitty. Az is volt, ő mégsem érzett olyan elégedettséget, mint remélte. Akkor ezzel minden akadály elhárult önelül igaz? kérdezte Redcliffe. Majdnem minden. Még el kell osztatnom Mrs. Pemberton aggályait a jellememmel kapcsolatban, de remélem, hogy hamarosan már csak azon kell törnöm a fejem, vajon hol és miként kéri meg a kezem Pemberton. Ó, csak ennyi? Arról azért Pemberton dönthet majd, hogy mit mond majd a lánykérésnél? Természetesen. Ráncolta a homlokát, Kitty majd durcásan hátat fordított, de Redcliffe már nem szívta merre az ilyen modortalanságot. Kíváncsi vagyok, miféle lánykérésnek örülne. Töprenget felhangon. Drága, Mr. Albert. egészen jól utána azt a Mr. Pemberton ölelégült modorát. Szellemi képességeim és kiállhatatlan jellemem teljes birtokában ígérem, hogy a szerfelett hatalmas vagyonommal törlesztem a családja összes adósságát. Ehet ugye képzelni, Mr. Albert. micsoda romantika, micsoda szenvedély. Ha kiszórakozta magát, kezdte Kitty, és bármennyire is igyekezett, nem tudta elfolytani a kuncogást. Akkor most búcsút vennék öntől, még rengeteg a dolgom. Red Cliff felé nyújtotta kesszőbe bebújtatott karját. Oda kísérhetem a néni a ajánlkozott lovagiasan. Ez alkalommal Kitty elfogadta a karját, és az arcát halvány pirfutotta el.